Потім вони попрямували в обхід базару. А коканський базар за тих років був такий, що обійти його весь одразу не взявся б і найспритніший пішоход. Один тільки шовковий ряд тягнувся на два польоти стріли. Майже не поступалися йому гончарний, взуттєвий, зброярський, халатний та інші ряди. Що ж до кінського ярмарку та площі – де торгували худобою, то вони були неозорі. На всьому цьому просторі з кінця в кінець кублився, кипів, тіснився натоп. Хоча на середині зі своїм супутником раз у раз протискувалися боком. Неможливо описати велику кількість і розкіш товарів, розкинутих на прилавках, на очеретяних рогожах, на килимках. Усе, чим міг похвалитися тогдішній Схід, все було тут. Кальяни від найпростіших і грубих до багатотисячних стамбульської роботи, оздоблені золотом і самоцвітами. Срібні індійські дзеркала для прекрасних викрадачок наших сердець. Перські багатобарвні килими, що тішать око над звичайною тонкістю візерунка. Шовки, що запозичили свій блиску сонця. Оксамит, м'яким глибоким переливом якого могло б позазрити вечірнє небо. Таці, браслети, сережки, сідла, ножі, чоботи, халати, тюбетейки, пояси, глеки, амбра, мускус, трояндова олія. Але тут ми зупиняємо розбіг нашого пера, бо для переліку всіх багатств Коканського базару нам здолобилися б дві чи три великі книги. Базарний день, повний строкатих барв, звуків та запахів, минув швидко. Сонце сідало, краї високих хмар розплавалися і палали рожевим блиском. Настав час відпочинку. Люди розходилися по домівках, при їжі розташовувалися в чайханах, але барабани, що сповіщають кінець базару, ще не вдарили. Багато лавок продовжували торгувати. У їх числі була і лавка одного Міняйла на ім'я Рахімбай, відомого коканського багатія. Огрядний, з подвійним підборіддям, удутлими щоками, жирним загривком, що випирав з-під халату, з безлічу перснів на пухких коротких пальцях, він, приморуживши товсті повіки, сидів за своїм прилавком, на якому рівними стопчиками були розкладені золоті, срібні та мідні гроші. Тут були індійські рупії, китайські чотирикутні ченги, татарські алтини, які потрапили сюди з диких степів Золотої Орди, перські тумани із зображенням лева, що рикає, арабські динари та безліч інших монет, що були тоді в обігу на сході. Були тут і монети з далеких язичницьких земель. Гінеї, дублони, фартинги, що носили на собі гріховні зображення франських королів в обладунках із мечами в руках і нечестивим знаком Христа на грудях. Хоча на середині і одноокий злодій порівнялися з лавкою міняйла саме в той час, коли він закінчував підрахунок денних прибутків. Із виглядом скорботної глибокодумності. Відкопилиши пухкі губи, що яскраво червоніли в його чорній бороді, він збирав свої гроші з прилавку. Менети вислизали з його товстих пальців, як золоті і срібні рибки, і з тихим утішним плескотом падали в сумку. А жалюгідна мідь, яку він згрібав без ліку, сипалася з глухим стукотом, подібно добитого каміння. Хоча на середин подивився скоса на свого супутника – очікуючи побачити в його зрячому оці, жовте, пронизливе світло. І не побачив. Злодій спокійно дивився на золото. Його обличчя відображало зовсім інші думки. «Сьогодні в досвіта мені наснилося, що мій живець прийнявся і викинув пупінки», – сказав він. «Вірити цьому сну чи ні? Невже турахон не простить мене? «Невже через рік знову повернеться моя недуга, і я знову буду змушений вдатися до лікувальної дії?» Тут ми, ми пояснимо, що проникла хоча на середін, уже встиг добре вивчити свого супутника і зрозуміти природу його недуги, спричиненою нав'язливою думкою, котру одноокій сам собі вселив. У творах багатомудрого Авіцени «Батька лікування» Зазначається, що будь-яке порушення тілесного здоров'я одразу ж позначається на стані духовного їства, і навпаки. Хоча на пив із джерел Авіценни, і застосувавши його на станови до одного око злодія, зумів зробити правильний висновок. «Сон вищий", відповів він, намагаючись надати своєму голосу доброзичливої впевненості відповідно до вказівок Авіцени. «Сон віщий, запам'ятай його! Маю підстави вважати, що цього разу Турахон буде до тебе милостивішим, і ти отримаєш прощення!» Їхню розмову перервала поява якоїсь жінки, вдови, про що свідчила синя облямівка на рукавах її халата. Облямівка була нова, а халат старий. Звідси, хоча на середин, зробив висновок, що після недавньої смерті чоловіка у вдови не залишилося грошей навіть на купівлю жалобного діяння. О, доброчесний, великодушний купцю, я прийшла до тебе з благанням про порятунок моїх дітей, звернулася вона до Мняйла. Іди собі, я не подаю милостині, буркнув той, не відводячи погляд від своїх грошей. Я прошу не милостині, а допомоги. Яка не буде безвигідна і для тебе. Міняйло подивився на неї. Після смерті чоловіка у мене залишилося від колишнього благополучя коштовності, останнє моє добро, яке зберігало про чорний день. Жінка дісталась під халату шкіряний мішечок. Цей чорний день настав троє моїх дітей хворі. В її голосі чулися сльози. Я пропонувала свої коштовності кільком купцям, ніхто не хоче їх купувати без попереднього огляду начальника міської варти, як наказує останній фірман. Але ж тобі відомо, шановний купцю, що після огляду в мене не буде ні грошей, ні коштовностей. Начальник варти необмінно визнає їх за крадені і забере доказни». «Угу», – посміхнувся Міняйло, чухаючи пальцем у бороді. «У казну, чи, може, не в казну, але забере обов'язково». «З іншого ж боку, купівлю невідомої випадкової особи, без огляду начальником варти, вельба небезпечна. Фірман за це обіцяє стопалець і в'язницю. Але співчуваючи твоєму горю, покажи, що там у тебе». Вона простягнула йому свій мішечок. Він розв'язав його і витрусив на прилавок золотий важкий браслет, сережки з великими смарагдами, рубінове намисто, золотий ланцюжок, який, за стародавнім звичаєм, чоловік дарував дружині на знак нерозривності шлюбного союзу, і ще кілька дрібних золотих речей. І що ж ти хочеш за це? Дві тисячі таня, боязко сказала жінка, однокий штовхнув ходжу на середіна ліктем. Вона просить рівно третину справжньої ціни. Це індійські рубіни. Я бачу звідси». Міняйло зневажливо стиснув пухкі губи. «Золото з домішкою, а каміння найдешевше із кашгара». «Він преша!» – прошепотів одноокий. «Тільки ж жалю до тебе, жінко», – продовжував Міняйло. «Я дам за це, ну, тисячу таньга». Обличчя одного пересмикнулось. У жовтому оці спалахнуло обурення. Він кинувся, було вперед, готовий втрутитись. Ходжана Середін зупинив його. Вдова спробувала сперечатись. Чоловік казав, що за одні тільки рубіни заплатив понад тисячу. «Не знаю, що він там тобі говорив, але коштовності можуть бути і краденими, пам'ятай про це». «Добре, двісті таньга я додам». «Тисячу «І більше жодного гроша!» Що було робити бідній вдові? Вона згодилась. Міняйло недбало, сунувши коштовності в сумку, простягнув жінці жменю грошей. «Розбійник!» прошепотів одноокий трентяче. «Я сам злодій, і все життя провів зі злодіями, але таких кровопивців не зустрічав!» Але це було ще не все». Перелічивши гроші, жінка вигукнула. – Ти помилився, шановний купцю, тут лише 650. п'ятдесят. – Забирайся геть, – заламантував міняйло, весь наливаючись кров'ю. – Забирайся звідси, або я зараз же здам тебе з твоїм краденим золотом варті. – Допоможіть, він пограбував мене. Допоможіть, люди добрі, – валала жінка, заливаючись сльозами. У буренні одного, кого перейшло всі межі. Цього разу, хоч на середину навряд чи вдалося б його втримати, але раптом за рогом вдарив барабан. Поблизу лавки показався вельможа із своїми стражниками. Закінчив же обхід, вони попрямували до варти. Жінка замовкла і позаткувала. Купець, склавши руки під черевом, низько вклонився вельможі. Той з висоти свого жеребця відповів недбалим кивком. Вітаю найповажнішого Рахімбая, який прикрашає собою торговий стан нашого міста. Мені почувся крик біля вашої лавки. — Та ось вона, — Мінняйлов казав на жінку, — проявляє моральну розбещеність. Зухвало порушує порядок і вимагає грошей. Тлумачить про якісь коштовності. — Про коштовності? — зацікавився вольможе, і в його опуклих скляних очах Промайнув такий блиск, поряд з яким жовте око злодія мало б вважатися безневинним і покірливим, як у немовляти. «А ну, мов, підведіть її до мене цю жінку!» Вдови вже не було. Рятуючи останні гроші, вона поквапилася сховатися у провулок. «Ось тобі приклад. Чим більше утисків для простого народу, тим привільніше для всяких пройдисвітів», – мовив хоча насередин. «Викорінювали крадіжку, розвели грабіж серед білого дня, прикритий личиною торгівлі. Біжи за цією вдовою, дізнайся, де вона живе». Однок зник. Однією з його властивостей була здатність зникати з очей і виникати перед очима, невловимо, немов розчиняючись у навколишньому повітрі і знову згущаючись із нього. Аби не вводити в спокус стражників, Отже, на середині сховався за купу каміння, призначеного для облицювання великого арека, що протікав тут. Звідси було йому все видно і чути, що відбувалося в лавці. Вельможа прихильно прийняв запрошення купця випити чаю. Між ними зав'язалася дружня бесіда про майбутні кінні перегони, на яких мав бути присутній сам хан. «Я не боюся ніяких суперників, крім вас, шановний Рахімбаю», – говорив вельможа, крутячи й поглажуючи вуса. «Я чув про ваших двох жеребців, доставлених з Аравії для цих перегонів. Чув, але не бачив, бо ви приховуєте їх від сторонніх очей більш ревниво, ніж навіть свою дружину. За чутками вони обійшлися вам у сорок тисяч штаньга, враховуючи їх доставку морем». Навіть перша нагорода не окупить ваших витрат, вони мені коштували 52 тисячі 52, самовдоволено мовив купець. Але не рахую витрат, коли йдеться про те, щоб потішити погляд нашого великого хана. Це похвально, я то повім хану про вашу ретельність. Але не гнівайтесь, якщо мої текінці позбавлять вас першої нагороди. Про арабських коней, ясна річ, нічого поганого сказати не можна. Проте, кращими в світі, я вважаю, все-таки текінських. Вельможа почав багатослівно розводити про переваги різних порід коней. Купець слухав і загадково посміхався, перебираючи пальцями по товстому животу. Повітря наповнилося пахощами. Прийшла дружина міняйла висока струнка, під легким покривалом, крізь яке обгадувалося рум'яна і білила на її щоках, фарба на віях, сурма на бровах і китайська мастика на губах. Вельможе, підвівся, побачивши її. – Вітаю найповажнішу і найпрекраснішу Арзі бібі, дружину мого найкращого друга. Вона відповіла уклоном і усмішкою. Міняйло не міг втриматися, щоб не похвалитися перед вольможею своїм багатством і щедрістю. Він витяг із сумки коштовності і одразу ж подарував їх дружині, збрехавши при цьому, ніби годину тому заплатив за них у золотому ряду вісім тисяч теньга. Дружина у й на виразах подякувала за подарунок. Її слова були звернені до чоловіка, а погляди – до вельможі. Потопаючи у самовдоволенні, купець нічого не помітив. І все твердив про всі вісім тисяч таньга, сплачених за коштовності, про п'ятдесят дві тисячі за арабських жеребців і ще про якісь там тисячі. Вельможа слухав, крутив свої чорні чудові вуса, приховуючи за ними поблажливо і з відтінком призирства усмішку. Ту саму, яку багато хтось коканців, хотів би носити на своєму обличчі, але з чужого зривали кінджалом, а найчастіше – доносами. «І з цими коштовностями ви будете ще чарівнішою, о, прекрасна Арзія бібі, сказав сказав може. «Який жаль, що насолоджуватися з вашого ангельського обличчя в обрамленні цих коштовностей може тільки ваш чоловік». Як на мене, не буде особливим гріхом, якщо ти, Арзібібі, надінешся решке на мисто і відкриєшся на мить перед ясновельможним Камільбеком, моїм найкращим другом. З готовністю підхопив купець. Ось куди завело його самовдоволення та дурна пиха. Вона погодилася без суперечок. Щоб пак, наділа на мисто, підняла покривало. Вельможа відкинувся назад, застогнав і в знемозі прикрив очі долоною, не мов би засліплений її красою. Купець від самовдоволення надувся, пихка, сопів і злегка покректував. Ходжа насередин, ховаючись за камінням, бачачи все це, похитував тільки головою, подумки вигукуючи. «Жирний тхір, чому ти радієш? Ти виписуєш жеребців з Аравії, а твоя дружина знаходить їх – Набагато ближче. Повернувся злодій. з повітря просто передходжує на середину. Вдова живе неподалік. У неї справді троє дітей. І всі хворі. 650 теньга їй не вистачить навіть на сплату боргів. Завтра вона знову опиниться без гроша через цього мерзенного кровопивцю. Запам'ятай його лавку. Запам'ятай будинок вдови. «Усе це незабаром стане нам у пригоді», – сказав Ходжана Середін. «А зараз ходімо». Вони пішли з базару, залишивши вельможу, хвальковатого Міняйла та його дружину з усіма їхніми тисячами, коштовностями, арабськими кіньми та ганебними таємницями. Чайхана, де вони зупинились, була на другому кінці базару. Вони йшли довго, проминули спорожні ряди перетнули затихлі площі. Полум'яний захід сонця сліпив очі. Вечірнє світло широко й тихо лилося на землю. І в цьому золотому сяєві мінарети, похмурі громади мечетей, моби втрачали свою земну тяжкість і ставалися прозорими, хиткими, готовими піднятися в небо і розплавитись у його чистому, спокійному вогні. Розділ 11. Гірське озеро. Хоча на Середін розпитував про нього всіх поспіль на базарі землеробів, бродячих ремісників, блазнів, фокусників. Марно, ніхто нічого не чув про таке озеро. Куди ж воно поділося? розмірковував хоча на «Лебонь старий володів ним ще в одному із колишніх своїх втілень, десь на Юпітері чи Сатурні а тепер через старість усе переплутав і посилає мене шукати це озеро на землі. Інша думка про те, як умолистивити Турахона, теж дуже непокоїла його. «До свята залишився тільки тиждень», – роздумував він. «Потрібні гроші, щонайменше шість тисяч. Де їх взяти?» Довелося звернутися за порадою до одного кого злодія, не відкриваючи, звісно, йому мети – для якої були потрібні ці гроші. «За минулих років я без особливих зусиль дістав би в коканді шість тисяч», – відповів злодій. «Але тепер коканці всі зубожіли. У кого знайдеш такий важкий гаманець? Хіба що уміняйло?» «Ти знову в полоні своїх гріховних думок», – із докором мовив, хоча насередін. «Чому обов'язково вкрасти?» Хіба не існує інших способів? Виграти в кістки? Можна і програти. Нам треба вибрати якусь іншу, безпрограшну гру. У голові на середина промайнула здогадка, поки що смутна, але така, що таїла в собі плідне насіння. Пропоную гру в трьох. Ти, я і цей жирний багатогрішний Міняйло. Але як заманити його в нашу гру? «Жирний Міняйло, який кривдить удів і сиріт», – вигукнув одну оки. «Заманити його в гру? Та легше заманити цей стовп? Чи він того верблюда?» «А було б дуже добре отримати гроші саме від нього», – наполягав ходжа на середін, захоплений своєю здогадкою. «Добровільно, ясна річ, цілком добровільно». Це було вельми корисним і для самого Міняйла, для його переходу в інше буття по закінченні земного шляху. «Отримати від цього кровопивця добровільно шість тисяч штаньга?» – засміявся однокий. «Та його земний шлях закінчиться на першій же сотні. Подивись, як він тримається за свою сумку. Не вирвати!» Розмова відбувалася в Чайхані, час був пізній. Десь близько опівночі. Місто спало, базарні вогні згасли, Угріли тільки смоляні багаття на сторожевих вежах. Молодий місяць самотньо й сумно схилявся над мінаретами, посрібливши людистим світлом їхні кахельні шапки. Панували тиша й прохолода. Вдень у місті вже було літо, спека, пил, духота. Але крилаті ночі з їхнім імлистим сяйвом і таємничою свіжістю зоряного вітру ще належали весні. Одноокий злодій забрався під ковдру і захропів. А хоча середині лежав із розплющеними очима, весел владію у голубого туману, що спустився на землю з невідомих висот і був сповнений примарних видінь іншого далекого світу. Гучні барабани, які сповістили північ, повернули ходжу на середина до земних справ, до товстого купця та його шкіряної сумки з грошима. З усиллям волі він струсив солодке заціпаніння бездумності. «Шукай, мій розуме, шукай! Міняйло повинен дати шість тисяч таньга, і він їх дасть, при тому добровільно. Так я задумав, і так буде вчинено». А жирне міняйло в цей час, нічого не підозрюючи, не відчуваючи ніякої тривоги, мирно посвистував носом і прицмокував губами біля своєї чарівної дружини. Вона ж не спала, і з огидою дивлячись на його роздуте черево, що м'яко колихалося під шовковою ковдрою, згадувала пекучий погляд і чарівні вуста вельможі. Бо почивальню було задушливо і чадно від наглухо зачинених віконниць, від світильника, що обсипав на тацю жирні пластівці сажі. «О, прекрасний камільбеку!» – думала красуня. «Які солодкі для мене ваші обійми! Які огидні, безсилі дотики цього товстого бовдура!» З такими грішними думками вона й заснула, маючи перед очима невідступне видіння, прекрасні чорні вуса. Упевнена, що їх вельможний володар відповідає їй у своїх нічних мріях повною взаємністю. Вона помилялась. Вельможе цієї пізньої години переймався зовсім іншими думками. Про своє піднесення, про нові нагороди, про повалення суперників. Він стояв у палацовій опочувальні перед ліжком повелителя і підлеславо докладав йому – про події минулого дня. Такий порядок був заведений ханом. Можуть подумати, що поволителеві не вистачало денного часу. Та ні, він просто боявся залишатися ночами один, оскільки був одвіку схильний до нападів раптової задухи. Ця недуга мучила його жорстоко і не відступала, попри дружні запевняння палацевих лікарів, що вона з кожним днем слабне, і скоро зникне зовсім. Лікарі не брехали хану, вони просто не договорювали, що зникне задуха разом із ним. Лежачи спиною високо на подушках, відкинувши важку ковдру, хан тяжко із хрипінням та свистом дихав худими грудьми під шовковою тонкою сорочкою. Вікна опочивальні були відчинені, курильниці не диміли, але йому все ж таки бракувало повітря. «Після закриття базару», – доповідав Альможа, переконавшись, що в місті тихо, я рушив на поле, щоб особисто перевірити його підготовку до майбутніх перегонів. «Ти оглядав особисто і минулого року», – перервав його хан, «але один жеребець підвернув ногу. Дивись, якщо цього разу виявиться так само», Цього разу я готовий відповідати головою, – з уклоном відповів вельможа. Сподіваюсь, що мої текінці зможуть гідно потішити погляд ясного владики. У твоїх текінців я чув, з'явилися суперники. Один купець, не пам'ятає його імені, виписав коней з Аравії, заплативши за них, кажуть, понад 50 тисяч. Ти бачив цих коней? Бачив оповелителю. Збрехав, не змигнувши оком, вельможа. Коні безперечно хороші, але до моїх скакунів їм далеко. Можу ще додати, що купець сильно перебільшив їхню ціну. За цих арабів, як мені стало достепенно відомо через моїх шпигунів, він заплатив трохи більше двадцяти тисяч. Двадцять тисяч? Які ж це коні за двадцять тисяч пара? «Невже він думає з'явитися з такими шкапами на полі перегонів перед нашим поглядом?» «Купець – людина низького походження. Звідки йому знати правила вищої благопристойності?» Побіжно воронив вельможа. Обчорнивши таким чином товстого міняйло свого суперника на перегонах, вельможа слідом за ним обчорнив інших суперників, що перебували на ханській службі у палаці». Дісталося й скарбникові, який нещодавно влаштував із підозрілим марнотратством бенкет для восьмидесяти гостей. Дісталося й податковому візирові, а також головному євнухові за надмірну схильність до лагодийського гашишу. Потім вельможа трохи зачекав, готуючись до удару по головному своєму ворогові. Цей удар він замислив давно, і вирощував свій задум так довго, як байливий садівник вирощує в теплиці дорогоцінний плід. Ворогом вельможі був і начальник Ядгобек, якого називали Безстрашний, командир знаменитої коканської кіноти, доблесний воїн, увінчений славою численних перемог, весь в шрамах від ворожих шабель. Раболіпна, бо ягузлива ниці завжди ненавидить ясне благородство високих і сміливих душ. може, ненавидів Ядгобека за прямоту в висловлюваннях, а особливо за те непідкупне шанування, що переходило в любов, яке він мав від простого люду. Суворий, огрядний, вже постарілий, із сивими обислими вусами, у простій чалмі, з одним єдиним золотим пером, знаком своєї військової влади, у шавковому пошарпаному халаті, що вилискував на ліктях, взутий у чоботи з пом'ятами відстремен носками та задниками, поруділими від постійного стикання з шерстю коня, у супроводі одного лише охоронця, старого, напівсліпого, незмінного його слуги з юнацьких років, Ядгабек, зігнувши сідлі, поволі проїздив базаром на своєму старому і теж посіченому шаблями аргамаці. І нато псатихав, розступався, проведжаючи воїна шанобливим шепотом. А його колишні сотники, такі ж сиві, як і він, із чесними бойовими шрамами на обличчях, кричали йому іще й хан. «Вітаємо тебе, безстрашний! Коли ж у похід?» «Не забудь про нас, ми ще в силі робитись!» Заявляючись раз на рік у палаці, старий воїн був завжди мовчазний і жодним словом не згадував про свої подвиги, але самі рубці на його зневеченому обличчі гуділи й гуркотіли, мов би, зберігаючи в собі від минулих часів переривчастий рев мідних бойових труб, свист шабель і злобне іржання коней – дзвін щитів і бі барабанів, що сповнює серця люттю. Чи легко було все це бачити вальможі, який ніколи не побував в жодній сутичці, ніколи не бачив над своєю головою блиск чужого клинка? Прекрасний камільбек розсудливав все життя, виходив на бій не раніше, ніж його супротивник був якнайміцніше зв'язаний вірьовками, покладений на землю до лілиць, і притиснутий зверху двома стражниками, один з яких сидів на шиї, а другий — на ногах. — Ну що там у тебе ще? — запитав повелитель, гучно позіхнувши. Було пізно, у набреклих повіках він відчував тяжкість, але благодійний сон ніяк не йшов до нього. Пельможе зігнувся і увесь затримків від маківки до п'ят. — Ось вона! Довго очікувана хвилина.